Jim, Jim uvádí Tom a jeho přátelé. Kačer přebírá velení. Víte co? zeptal se Percy Co? zavrčel Gordon Víte co? Troubo, řekl Gordon Samozřejmě nevíme, co když nám neřekneš, o co jde Klustý zprávce tvrdí, že práce tady je pro mě moc těžká Přiveze novou mašinku, která mi bude pomáhat Hloupost, řekl James Každá mašinka by to zvládla Kdyby víc pracoval a míce bavil, tohle nádraží by bylo příjemnější, lepší a milejší místo. Persí jel pro vagóny. Ten hloupý signál, pomyslel si. Nemohl zapomenout, jak si spletl signál a jel dozadu místo dopředu. Teď mě nikdo neposlouchá. Myslí si, že jsem hloupá malá mašinka a poroučejí mi. Já jim ukážu, já jim ukážu, ale nevěděl jak. Na konci odpoledne byl unavený a nešťastný, převezl na nádraží pár vagónů. Ahoj Persi, řekl tlustý správce, vypadáš unaveně. Ano, pane, jsem unavený, už ani nevím, jestli stojím na střeše nebo na kolech. Podle mě stojíš tak, jak máš, smál se tlustý správce. Lavu vzhůru, nová mašinka je větší než ty a nejspíš zvládne všechnu práci sama. Chceš mi pomoc postavit můj nový přístav? Tom a tobě budou taky pomáhat. Ano, pane, děkuji, pane. Nová mašinka dorazila. Jak se jmenuješ? Zeptal se tlustý zprávce. Montegiu, pane, ale všichni mi říkají kačer. Prý se kolíbu. To není pravda, pane, ale kačer se mi líbí víc než Montegiu. Dobrá, tak tedy Kačer. Percy, u nádraží. Mašinky společně odjeli. Brzy měli spoustu práce. James, Gordon a Henry sledovali, jak kačer snadno zvládá svou práci. Vypadá jako hloupá mašinka. Pobavíme se a budeme mu rozkazovat. Všude byla spousta dýmů. Persi byl naštvaný, ale kačer si toho nevšímal Brzy je to přestane bavit, Říkají ti, co máš dělat, Persí? Ano, odpověděl Persi. Dobrá, řekl kačer, my ty hlouposti zastavíme Něco mu pošeptal Pak to provedeme Tlustý správce se těšil domů na horký toast s máslem a čaj. Najednou slyšel podivný hluk. K čertu, řekl a spěchal ven. Káčer a Persi stáli klidně venku před depem. Odmítali tam pustit ostatní mašinky. Gordon, James a Henry zořili. Přestaňte hlučet, volal tlustý správce. Nechtějí nás pustit dovnitř, zasyčel Gordon. Kachno vysvětli svoje chování. Promiňte, pane, ale já jsem velká západní mašinka. My děláme svou práci bez řečí. Nezlobte se na mě, pane, ale měl byste říct těmto mašinkám, že rozkazy přijímáme jen od vás. Ticho! vykřikl tlustý správce. Persi a kačere, jsem velmi spokojený s vaší dnešní prací, ale ne s vaším chováním. Vyvolali volali jste rozruch. Gordon, Henry a James se chechtali. Pokud jde o vás, zahrnil tlustý správce, vy jste byli horší. Vy jste ten rozruch zavinili. Kačer má pravdu. Je to moje železnice a rozkazuju tady já. Když Persi odjel, zůstal kačer na práci sám. Zvládal ji a v klidu. byl Jim Jam v roce 2007 Jim Jam uvádí Tom a jeho přátelé Percy a Harold Persi tvrdě pracoval v novém přístavu. Dělníci potřebovali kámen na stavbu. To by pomáhal, ale náklad kamene byl někdy příliš těžký a Persi ho musel vozit sám. Občas vídal Toma. Dobrá práce, Persi. Tlustej zprávce je s námi moc spokojený. Poblíž bylo letiště a Persi mu nad hlavou celý den cvištěla letadla. Největší hluk dělala helikoptéra. Hloupá věc, řekl Percy. Proč nemůže jít vrčet někam jinam? Jednoho dne Persi zastavil u letiště. Ahoj, řekl Persi. Kdo jsi? Jsem Harold, řekla helikoptéra. A kdo si ty? Jsem persi, Máš krásné vrtule? Jsou moc hezké, řekl Harold. Umím lítat jako pták, taky by chtěl lítat. Rozhodně ne, mám své koleje rád. Podle mě je železnice pomalá, řekl Herold. Není moc užitečná a je zastaralá, spustil vrtuly a odletěl pryč. Her si našel Tobyho v kamenolomu. Poslyš Toby, ten Harold, ten létající hlupák, tvrdí, že jsem pomalý a zastaralý. Jen počkej, já mu ukážu. Zal svoje vagóny a rozlobeně odjel. Persi zaslechl známé vrčení. Persi? Zašeptal strojvůdce. Támhle je Herold, není moc daleko, dáme si s ním závod. Ano, dobře, řekl Persi. Persi vyrazil dopředu, vagóny skřípěly až supěly. Tak, musíme napnout síly, řekl strojvůdce. Dohnali Herolda a závod začal. Výborně, Persi! křičel stroj vůdce. Vyhráváš! Persi ještě nikdy nejel tak rychle. Báječně si to užíval. Rychle, rychle, rychle! povzbuzoval vagóny. My nechceme, my nechceme! Stěžovali si. E, bylo to zbytečné. Persi jel kupředu co nejrychleji mohl. Herold se držel těsně nad ním. Topič přidával uhlí jak jen mohl. Dobrá práce, Persi volal strojvůdce. Vyhráváme, máme náskok. Hodný kluk, hodný kluk. Signál je varoval, že se blíží k přístavišti. Píp, pip píp, Brzdit, pozor, prosím. Strojvůdce pozorně sledoval rychlost vlaku. Odjeli most a zastavili v přístavišti. náčku, naříkal Persi. Určitě jsme prohráli. Topič se vyšplhal na střechu. Vyhráli jsme, vyhráli jsme, křičel. Hrld je ještě ve vzduchu, hledá místo, kde by přistál. Poslouchejte, chlapci, vykřikl Topič. Tady je píseň pro Persiho. Herald tvrdil všem okolo, že pomalí jsme, že jsme hrozně zastaralí, nehodíme se. Persi jeho výzvy jen tak nezalekl se a teď jako vítěz po nádraží nese se. Persi mu se to moc líbilo. Děkuju, řekl. Nejvíce mu líbil ten poslední verš, byl hrozně moc spokojený. Vyrobil Jim Jem v roce 2007. Jim Jem uvádí Tom a jeho přátele. Uprchlík se se ho snažili opravit, ale nebylo to k ničemu. Edward tě odveze do dílny, řekl tlustý správce. Tom se cítil mizerně. Tlustý správce řekl Kačerovi: "Chci, aby spomáhal Persimu a Tobimu, až bude Tom pryč. Kačer měl radost." Tere si ho uznal a brzy se spřátelil s Tobem a Bertím. Traktor Terenz ho taky srdečně vítal. Starej se o Tomovi vagóny, nabádal ho. Určitě se mu po nich bude stýskat. Tom byl na vagóny moc hodný. Ani a Clarabel byly ohromené. To jsou hezké způsoby, říkali jedna druhé. Je radost někam s ním jet. Když se Tom vrátil, Annie a Clarabel mu řekli, jak hezky se k ním kačer choval. Tom měl takovou radost, že je doma, že zapomněl i žárlit. Po opravě v dílně byla Tomova ruční brzda hrozně tuhá Zdálo se, jako by byla zatažená, i když ve skutečnosti nebyla On a jeho vagóny proto často přejeli nástupiště Tom se za to velice styděl Strojvůdce i Topič se ale brzy naučili dávat si na to pozor. Ale jednoho dne byl Tomu v Topič nemocný a místo něho přišel náhradník. Posunovač připojil vagóny a společně se strojvůdcem a přednostou čekali na cestující. Topič úplně zapomněl na Tomovu ruční brzdu. Tom spokojeně pufal. Už to bude, říkal si, když viděl, že se blíží Henry, ale Tom neměl zatažené brzdy a najednou cítil, že se jeho kola začala pohybovat. Snažil se zastavit, ale bez trojvůdce a topiče nemohl. Chtěl varovně písknout, ale ani to nemohl udělat. Průvočí strojůce topič i cestující zůstali na nástupišti úplně sami. Stůj, stůj, volali Annie a Clarabel, ale Tom měl spoustu páry a jel pořád dál. Po trati se začal šířit poplach. Zastavte úprchlíka! Helikoptéra Herold byla připravená pomoct. Inspektor vymyslel plán a společně se vznesli do vzduchu. Tom se začal unavovat. Musím zastavit, musím zastavit, opakoval si vyčerpaně. Přiblížili se k další stanici a Tom viděl, že Harold přistál. Do nádraží vjel tak pomalu, že inspektor mohl zasáhnout. Zvolil vhodnou chvíli, vyskočil na mašinku a zatáhnul brzdu. Tom konečně zastavil Jemu i inspektorovi se ulevilo Pak poděkovali Heroldovi Nemáte záč, řekl Herold Rád vám pomůžu kdykoliv uh, Oddechl si inspektor Tohle už nesmíme nikdy dovolit Tome Tom s ním unaveně souhlasil Byl Jim Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí Tom a jeho přátele. Percy hopá. Jednoho dne chtěl Henry odpočívat, ale Percy si povídal s ostatními. Vyprávěl jim, jak jednou překonal zlé počasí, aby pomohl Tomovi. Hrozně pršelo, všude kolem se řítila voda. Ani jsem neviděl, kam jedu, ale nebál jsem se. O, oh, Percy, ty jsi statečný. Vlastně to nic nebylo. Voda není pro odhodlanou mašinku překážka. Povídej dál, Persi. Co to děláte, zasvičel Henry. Tohle depo je pro mašinky tlustého správce. Běžte pryč, hlupáci, zavrčel Henry. Nejsou hloupí, užíval si Persi pozornosti. Jsou hloupí a ty taky. Voda není pro odhodlanou mašinku překážka. Ha! Je to tak, řekl Persi drze. Já se vody nebojím, mám ji rád. Vyrazil do přístavu a prospěvoval si. Jedna mašinka krajem nesla se a pár kapiček vody bála se. Nikdo nikdy nezapomene, jak jsem se tehdy bál věc tunelu, aby mi déšť nezničil barvu, supěl Henry. Tom se díval na nápis v přístavišti. Nebezpečí? Za něj je nesmíme, řekl. To je rozkaz. Proč? Nebezpečí znamená, že můžeš někam spadnout, řekl Tom. Jednou jsem takový nápis přejel a spadl jsem do šachty. Já žádnou šachtu nevidím, řekl Persi. Netušil, že základy přístaviště povolili a koleje se svažují do vody. Hloupý nápis, řekl Persi. A vymyslel plán. Příště zašeptal vagónům: Do mě strčíte, až budeme v přístavišti. Po vagónech ještě nikdy nikdo nechtěl, aby strčili do mašinky. Smáli se a povídali si o tom. Strojvůdce o mém plánu nic neví, smál se Persi. Dobře, dobře, dobře, smáli se vagóny. Persi si myslel, že mu pomůžou. Budu předstírat, že jsem zastavil na stanici, ale vagóny mě strčí za ten nápis. Pak je zastavím, můžu si dělat, co chci. Každá moudrá mašinka ale ví, že vagónům se nedá věřit. Jeď, jeď! Volali a shodili Percyho strojvůdce i topiče z vlaku. Oh, vykřikl Percy, když přejel nápis. Percy se leknul. To stačí! Persi byl ve vodě. Jsi velmi neposlušná mašinka. Persi tenhle hlas znal. Prosím, dostaňte mě ven, mrzí mě to, pane. Ne, Persi, musíme počkat na odliv. Snad tě to naučí poslouchat příkazy. Ano, pane. Byla tma, když jeřáby přijeli zachránit Persiho. Byl prochladlý, stuhlý a nemohl se ani hnout. Příštího dne ho Henry vezl do dílny. Vida, vyda, vyda, smál se Henry. Líbila se ti voda? Ne, to mě překvapuje. Potřebuješ víc odhodlání, Persi. Odhodlaná mašinka se vody nebojí, víš? Možná se ti to příště bude líbit víc. Persi se ale rozhodnul, že další příště už nikdy nebude. Vyrobil Jim Jam v roce 2007 Jim Jam uvádí Tom a jeho přátele. Nafoukaný diesel. Čer je hrdý na to, že je velký západní, do nekonečna o tom mluví, ale taky tvrdě pracuje a všechno díky němu šlapy jako hodinky. Byl nádherný den. Všechny vagóny se chovaly slušně. Dokonce i cestující si přestali stěžovat ale mašinkám se nelíbil schon. Věci se dají dělat dvěma způsoby, řekl jim kačer. Velkým západním způsobem, anebo špatně. Já jsem velký západní a... My to víme, vrčeli ostatní. Mašinky byly rády, když přijel návštěvník. Plynule dojel až k ním. Tlustý zprávce ho představil. Tohle je Diesel. Souhlasil jsem, že si ho vyzkouším. Musí se učit. Vezmi si ho na starost, kačere. Dobré ráno, pronesl Diesel naftovým hlasem. Těší mě, kačere. Vidím tu Jamese, Henryho i Gordona. Jsem rád, že poznávám tak slavné mašinky. Hloupé mašinky byly polichocené. Má skvělé vychování, mumlali si. Jsme rádi, že je mezi námi. Kačer měl pochybnosti. Tak pojď, řekl. Diesel supěl za ním. Ten váš tlustý... Pro tebe, pan Topham Head, nařídil mu kačer. Diesel se zatvářil ublíženě. Váš pan Topham Head myslí, že se musím učit, ale to se mílí. My, dízly se nemusíme učit, my všechno víme. Vylepšíme každé nádraží, my jsme převratní. O, řekl Kačer, ty převratní chvástale, možná bys mohl vyzvednout moje vagóny, než přivezu ty Gordonovy. Dízel měl radost, že se blízkne a odsupěl pryč. Když se kačer vrátil, Dízel se snažil vytáhnout vagóny z vedlejší koleje. Byly staré a prázdné. Už dlouho je nikdo nepoužíval. Dízel s nimi nedokázal pohnout. Sem tam dozadu, dopředu. Úpíjeli vagóny. Nemůžeme, nechceme. Kačer to se zájmem sledoval. Dízel ztratil trpělivost. Brrr. Vrčel a pořádně do nich šťouchnul. Vagóny poskočily dopředu. Wow, křičeli. Nemůžeme, nechceme. Některým praskly brzdy a oni vykolejili. Hahaha, smál se kačer. Diesel se vzpamatoval a snažil se vagóny zatlačit zpátky. Ale ani se nehnuli. Kačer jel v klidu vyzvednout další vagóny. Díky, že jsi to vyřídil, Dízle, ale už musím jet. Ty tyhle vagony nechceš? Ne, děkuju. Dízel se zamračil a já jsem se tak snažil. Proč jsi mi to neřekl? Nezeptal se mě, Kromě toho, řekl kačer, tolik se zvychloubal, jak si převratný. Tak ahoj. Oh. Oh. Dízel musel dělníkům pomoct uklidit ten nepořádek. Byl naštvaný, všechny vagóny se mu smály a zpívaly. Vláčky klidně čekají, je to vždycky stejné. Dízel ten se vychloubá, je to pro mě snadné. Pachtí se alopotí, někdo mu to vázne. Ať když všechno pokazí, tak rozlobí se. Rr. Vrčel diesel a raději se jel schovat do depa. Jim v roce 2007 Jim Jim uvádí Tom a jeho přátelé Špinavá práce Nová mašinka se vztekal Vagóny pořád zpívaly posměšnou písničku proti němu Kačer se rozčílil Ticho! Nařídil a strčil do nich Mrzí mě, že jsou k tobě naše vagóny hrubé, dýzle, dýl ještě pořád zuřil Je to tvoje vina To kvůli tobě se mi smějí Hloupost, řekl Henry to by Kačer nikdy neudělal. My mašinky máme svoje spory, ale nikdy o nich nemluvíme před vagóny. To by bylo... ne, ne... Nepěkné, řekl Gordon. Neslušné, dodal James. Nespravedlivé, dokončil Henry. Diesel Kačera nenáviděl. Chtěl, aby ho poslali pryč, tak vymyslel plán. Začal o Kačerovi vykládat lži. Příštího dne mluvil s vagóny. Vidím, že máte rádi vtipky. Včera jste si utahovali země. Kačer mi řekl vtip o Gornovi. Pošeptám vám ho. Neprozrte Gornovi, že jsem vám to řekl. A zmizel. <laughs> Smály se vagóny. Gordon se na kačera naštve, až se to dozví. Řekneme mu to a oplatíme kačerovi, že do nás vrazil. Zasmály se drze na mašinky, které jely kolem. Gordon, Henry a James brzy zjistili, proč. Nepěkné, řekl Gordon. Neslušné, řekl James. Nespravedlivé, řekl Henry. To nemůžeme dopustit. Poradili se spolu. Ano, řekli. Pomluvil nás a my pomluvíme jeho. Schválně, co řekne. Kačer byl unavený. Vagóny byly drzé a neposlušné. Chtěl si odpočinout v depu. Mašinky se mu postavili do cesty. Hůž! Zmys odtud! Nedělejte hlouposti, řekl kačer. Jsem unavený. To mi taky, si čeli mašinky. Jsme unavení z tebe. Máme rádi dýzla, tebe rádi nemáme. Pomlouváš nás u vagónu. Nepomlouvám, pomlouváš, nepomlouvám, pomlouváš! Tlustý správce přišel zastavit ten hluk. Kačer řekl, že jsem uhnaná uzenka, supěl Gordon. A já rezavý šrot. zasyčel James. A já rozvrzaný troubav, uněl Henry. No, kačere? Kačer se odmlčel. Pane, přál bych si, řekl vážně, aby mě tyhle přezdívky opravdu napadly. A jdou všichni, a jdou všichni... Kvůli němu se nám vagony smějí, stěžovali si mašinky. Tlustý zprávce se musel držet. Měl co dělat, aby se nezačal smát. Je to tak, Kacere? Rozhodně ne, pane. Žádná parní lokomotiva by nebyla tak zlá. Objevil se dýzl. Dýzle, slyšíš, co říká kačer? Nerozumím tomu, pane. Zrovna kačer se takhle chová. Je mi to moc líto, pane, ale nic o tom nevím. Dobré, řekl tlustý zprávce. Dízel se zavrtěl a nedal na sobě nic znát. Je mi to líto, kačere, ale musíš jet na chvíli na Edwardovu stanici. Určitě tě rád uvidí. Jak si přejete, Kačer smutně odjel a Dízel se vítězně usmíval. Vyrobil Jim Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí Tom a jeho přátele. Paní lokomotiva smutně supěl do Edwardovy stanice. To není fér, stěžoval si. Dízel o mě vykládal lži a tlustý správce i všechny mašinky si myslí, že jsem zlý. Edward se usmál. Já vím, že nejsi a tlustý zprávce taky uvidíš. Co kdybys mi pomohl s vagóny? Ketcher se s Edwardem hned cítil líp. Pustil se do práce. Vagony byly hloupé, těžké a hlučné. Obě mašinky museli tvrdě pracovat, když je za sebou celé odpoledne tahaly. Konečně dojeli až na kopec. Ahoj! Písknul kačer a pomalu přejel na druhou kolej. Kačer měl rád jízdu z kopce, jelo se mu snadno a kolem svištěl vítr. Ale náhle. Slyšel varovné písknutí hlídače: Hurá, hurá, hurá! Smáli se vagóny. Otrhli jsme se, otrhli jsme se, za ním vražte do něj, vykolejte ho! Výskali Rychle, kačere, rychle! Řekl strojvedoucí: Projeli rychle Edwardovou stanicí, ale vagóny je doháněly. Co nejrychleji, aby nás nedostihli. Strojvedoucí znovu získával kontrolu. Ještě kousek a dokážeme to. I je podívej se. James právě výjížděl na jejich koleji ze stanice před nimi. Za každou chvíli mohlo dojít ke strážce. Teď je to na tobě, kačere, volal řidič. Kačer se vší silou vzpíral vagónů. Je pozdě, vykřikl kačer a zavřel oči. Odbočil na vedlejší kolej, kde si zřídil holič svůj krámek. Zrovna holil zákazníka. Hloupé vagóny schodili svého hlídače a nechali ho daleko za sebou, když pískal na poplach. Ale vagónům to bylo jedno, byli se sebou spokojené. Promiňte, pane, řekl kačer, omluvte to vyrušení. Ne, neomluvím, odvětil holič Vyděsil si mi zákazníky, já tě naučím A namidlil kačerovi celou tvář Chudák kačer Tom pomáhal otáhnout vagóny, když přišel tlustý správce. Nemám rád, když mi lokomotivy projíždějí zdí, zuřil holič Naprosto vás chápu, řekl tlustý zprávce, ale měl byste vědět, že tahle mašinka a její posádka zabránili vážné nehodě. Bylo to ofous. O, oh, řekl holič, o, oh, promiň. Naplnil umyvadlo vodou, aby kačerovi umyl obličej. Omlouvám se, nevěděl jsem, že jsi statečná mašinka. To nevadí, pane, taky jsem to nevěděl. Byl si velmi statečný řekl tlustý zprávce. Jsem na tebe hrdý. Tlustý zprávce sledoval záchranou operaci. Pak sdělil kačerovi novinky. Až se necháš umít a opravit, vrátíš se domů. Domů, pane? Myslíte to vážně? Zeptal se kačer. Ovšem, ale pane, nemají mě rádi, mají rádi dýzla. Už ne. Nikdy jsem Dýzlovi nevěřil, tak jsem ho poslal pryč. Mašinky to mrzí a chtějí tě zpátky. Když se kačer, velká západní mašinka, za pár dní vrátil domů... Všichni ho bouzlivě přivítali. Jim Jam v roce 2007.